Não, não pude falar com, ou ouvi-las uh, embora já tenha falado com a doutora Arlina, mas cumprimentar todas as colegas, agradecer uh, aquilo que têm divulgado, porque de facto eu também tenho aprendido imenso com os trabalhos delas. Parabenizar a Silvia pelo, pelo Gabriel, espero que já esteja muito grande. Uh, depois, passar às minhas dúvidas eu tenho imensas dúvidas com, com, como, como deve ser visível e deve ser transparente na, no, nos trabalhos que tenho apresentado Porque tenho tentado fazer, mas por vezes deparo-me com dificuldades que eu não consigo mesmo resolver e ultrapassar. Nomeadamente, houve uma colega que falou numa, numa ferramenta de, que era para o Trice e eu não consegui de facto fazer, queria fazer, experimentar a fazer o Top 10 numa daquelas configurações e não consegui, não consegui aceder. Sim, e sim. Desculpa interrompê-la. Quando não. está com essas dificuldades, tem que mandar um SOS à é tutor, ina, não é? Tem que mandar a mim um SOS. Eu vou-lhe arranjar um tutorial, vou-lhe mandar, vou depois mandar para todos no, no, no fórum. Um tutorial sobre o Pearl Tree. Sim. E também, também não sei se, se, se deu para perceber, como, quando eu fiz aquela mancha de, das... Da, da definição da do Web 2, sim. eu fiz em, no argo Sim, sim, nas nu, as nuvens de palavras. Eu não consegui. Eu, aquilo, a configuração ou, ou a forma como eu consegui copiar para a plataforma ficou muito pequenino. Deve haver outra forma de, de poder divulgar a, a mancha, a nuvem. Eu sim, sim. Só, É assim, para que a nuvem fique com o tamanho, aquele tamanho grande, eles, eles, só, permitem, eles só permitem descargar aquilo como um PDF, transformar o, o ficheiro da nuvem em PDF. Mas nós, como agora temos várias ferramentas no nosso computador, nomeadamente a ferramenta de recorte, ou então fazer um print screen do ecrã, Print Screen é, uma, é a tecla que nós temos no nosso teclado do computador que fa, faz uma fotografia do ecrã que nós estamos a visualizar no momento. Nós fazemos Print Screen, uh, aqui, aquilo fica uh, gravado uh, na memória e depois fazemos colar, por exemplo, no Paint. E então no Paint é que podemos recortar só a nuvem. Só a nuvem. Vou Sim. se tiver a ferramenta de recorte que, que vem com, com o computador, portanto com o Windows que é, basta procurar aí no computador assim ferramenta de recorte ou acho que é spinning tool, se for em inglês hum. e deve encontrar essa ferramenta e então é fazer o recorte só, só da nuvem da maneira como fez é ir buscar Uh, o código HTML não é? que eles fornecem uh, quando, quando nós colocamos a nuvem lá na, na plataforma deles, portanto no, no, no um, servidor deles fica lá a nuvem, não é? Na, na galeria Uh, e então, uh, para trazerem para o, o fórum, viram aquela nuvem pequenina. Mas depois, se clicarem um, lá, vai, vai ao servidor da World e fica no tamanho grande. Portanto, não há problema se ela ficar pequenina no, no, uh, no fórum, porque isso é apenas... para eu ver que vocês conseguiram fazer a nuvem, que ficou bem, que, que conseguiram colocá-la no, no, no fórum, portanto já, já fez muitos passos, Silvina, fez muitos passos importantes, <risos> não é? Fez muitos passos importantes, portanto, e por isso está bem, por isso eu não lhes disse nada, porque, porque tentado, estava bem. Tenho tentado acompanhar-vos. Agora, estou aqui com uma labuta muito grande, tenho perdido, tenho perdido, não é perder. mas tenho passado imensas horas a tentar chegar ao uhum. portfólio vejo que algumas colegas já, já conseguiram Silvina Silvina o portfólio diga. é só para junho depois do São João então, e eu não, queiram, não queiram fazer o portfólio agora em março só ou abril se... ah, é era só era para só... junho o eu portfólio que... é a última coisa o portfólio é a última coisa porquê? Porque é onde vocês vão agregar tudo o que fizeram nesta oficina. E é pelo vosso portfólio que eu depois vos vou avaliar. Vou lá ver tudo o que fizeram. Mas, é, é, eu também vos disse, para que não fique tudo para o fim, já podem, no módulo 2, começar a definir qual é a ferramenta que querem usar. Eu já vos dei um exemplo de um e portfólio. Já podem começar a, a pôr a estrutura, a estrutura por módulos, etc. E... Aos poucos e poucos vão lá colocando. Fazem, por exemplo, uma, uma reflexão. Então já podem colocar no vosso e fora aquela reflexão. Está a perceber? Para que não chegue ao final da oficina e vocês tenham que fazer aquele trabalho todo naquela última semana. Assim, já vão fazer Mas eu não quero que vocês façam já tudo agora. A Daniela, que é muito despachada e deve ter imenso tempo disponível... já fez um excelente trabalho, não é? Ela quase já tem aquilo pronto. Sim, mas, por favor. Sim, por sim, favor. sim é favor, saber. Mas isto é, é uma tentativa também. É, é os meus, são os meus passos de aprendizagem. Mas, de qualquer forma, estou a adorar. Estou a gostar imenso. Estou a aprender coisas que eu, eu já pensava que já não aprenderia. Mas, mas de facto, está a ser muito agradável. Muito obrigada. Pronto, ainda bem, então está no sítio certo, está na <risos> formação <risos> exata, mas por favor, não, não, eu já vos disse isso, não tentem seguir uh, ou, ou, ou uh, comparar uh, o vosso trabalho, ao do outro. cada um segue no seu ritmo, consoante a sua disponibilidade e nada de stress, não, e, não, doutora, se, fizerem as, se fizerem as coisas paulatinamente vão ver que fazem, e aprendem, e fazem tudo, e sem, sem grande, não é? grande preocupação, e sem estabilizar a vida em casa, ok? Também é importante, é e, importante nós termos, mantermos o nosso cérebro arrejadinho e eh, otimizado, <risos> Okay. Eu, isto, que não seja comparar, que não seja entendido como forma de me querer comparar a alguma das colegas, não é essa a ideia. A ideia é também uh, partir da experiência das colegas e tentar uh, de alguma forma aprender mais qualquer coisa que eu Exatamente. Eu não, não, não isso, não é isso é excelente. Isso é excelente, mas há, às vezes. Os colegas, é, não. isso é excelente, mas às vezes quando vocês dizem assim, mas eu, eu ainda não consegui fazer aquilo, eu ainda não fiz aquilo outro, e depois ficam muito estressadas e depois desanimam porque vocês não conseguem. É nesse sentido que eu vos digo que cada uma vai ao seu ritmo, ao seu passo e consoante aquilo que pode fazer. Está bem, Silvina? Mas Está faz bem. muito bem uh, ir avançando uh, ir, uh, vendo, uh, e ir e, vendo, e nós, ninguém. A roda já se inventou há muito tempo, não é? E nós podemos aprender umas com as outras, não é? Eu aprendo convosco, vocês aprendem comigo, mas não. Cada uma faz o seu trabalho. E, uh, e, e por isso. o facto de haver já e-portfólios já avançados, não quer dizer que a, Silvia esteja, a Silvina esteja atrasada em relação ao e-portfólio, está bem? Por isso não, não, não ganho desde já grande preocupação e estresse e e em relação ao e-portfólio. É para se ir fazendo. Agora, escolher desde já a ferramenta onde vão Uh, estruturar o portfólio e ir lá começando a fazer o esqueleto ah, isso acho muito bem okay. acho que sim, já devem fazer a partir de agora okay? obrigada muito bem, ok a seguir então dou a, a palavra à Silvia à Silvia Olá, é, Silvia, boa noite eu... <risos> uh, quero agradecer às colegas que me felicitaram em primeiro lugar pelo nascimento do meu menino tem sido agora uma fase um bocadinho Diferente dá há umas semanas atrás Porque uh, dou de mamar E está sempre a pedir a mama Mas tirando isso é um menino muito calminho E até estou muito feliz por isso uh, Em relação ao trabalho Pronto, agora reduzi um bocadinho A velocidade de trabalho <risos> uh, Porque pronto, tenho outras prioridades Mas não, tenho sempre em conta Que tento me manter Sempre ao par das situações Eu tenho uma pergunta, doutora Adelina, em relação ao blogger, eu criei um blogger no início da oficina, que era, digamos assim, tudo mais ou menos sobre a minha pesquisa, das tecnologias, na educação, eu queria perguntar se eu podia, se podia pôr na tarefa... Uh... Sim, sim, sim Posso... Na tarefa dos, dos endereços dos... Sim, sim, claro não, não, não, não, não, tem, não, não tem que ser alusivo À, à disciplina de português Não, pai, não, não. Se, Quem já tinha sites ou já tinha blog criado Deve também lá colocar Não há problema nenhum Pronto, que assim já me poupa mais Sim, sim, sim <risos> Depois pode depois usar o blog Para fazer outras coisas Se calhar o blog vamos fazer... O... Deixá-lo para depois publicarem os exercícios feitos com o hot Potatoes. Ok, está bom. Uh, em relação pronto, a todo este módulo, uh, tenho visto um bocadinho mais uh, experimentar, uh, coisas que ainda não tinha experimentado, estou uh, registada numa data de, de, de, de ferramentas e por sorte ponho sempre o mesmo, o mesmo password porque senão já não sabia há quantas andava. Uh... Eu, não se preocupe que eu faço a mesma coisa o objetivo... ah, e outra coisa, eu ainda hoje respondi penso não sei se foi a Andréia ou a Isabel uh, por causa de, desse assunto um, o, uh, o objetivo de, das tarefas deste módulo é que vocês abram os espaços saibam que estas ferramentas existem e cada uma tem a sua função Portanto, abrir o website, os editores do website é para fazerem um site, que é uma coisa diferente os editores de blogs é, os blogs é um conceito diferente, é para fazer um blog e editores de podcast os, o podcast é outro conceito diferente, que é o áudio. Uh, o wiki é outra ferramenta que é outro conceito tá? é para vocês abrirem esse espaço, mas para já não se preocupem não se, se preocupem se não estão com nada com, não estão cheios se não publicam lá nada Até ao final da oficina, alguns desses espaços vão ficar mais uh, cheios, outros não. Vocês depois vão escolher uh, para que é que os querem usar. Por exemplo, se, quando escolherem uma destas ferramentas para o e-portfolio, acredito que o e essa, essa ferramenta vai ficar, esse espaço vai ficar cheíssimo. Não é? Os outros... Não, não, não ficarão, porque não haverá necessidade disso, mas pelo menos vocês sabem que existem essas ferramentas que servem para esses objetivos e pronto. E é, esse, é essencialmente, o objetivo desta tarefa. Oh, Silvina, pode desligar o seu microfone que está a dar uh, retorno? Está bem. Não sei okay. bem como, vou à procurar. Ah, aí procurar. Estou... Já está. Ok, pronto. É porque quando eu falo, <risos> dá retorno aí. Uh, Pronto, espero que, que não se preocupem então com o facto de terem colocado os, os endereços uh, neste momento e, e, os endere e os espaços não estarem uh, completos. Portanto, não têm que estar. Uh, o objetivo é mesmo só ver se vocês sabem registar-se, se conseguiram ultrapassar esta, estas barreiras. Está bem, Silvia? Está bem. É? Pronto. Eu tenho mais uma pergunta, doutora Adelina. Com certeza, Adelina. força. Uh, em relação, a uh, doutora Adelina uh, no início já esclareceu sobre o esboço do projeto final, já fiquei mais ou menos esclarecida. A minha pergunta é: em relação a isso, um, que tipo de ferramenta é que usamos? A que nós acharmos mais adequado para o projeto? Isso mesmo. Ou... Até, não podem ser várias ferramentas não precisa Exatamente. ser só uma não é por exemplo o projeto pode ser numa website ou pode ser num sim, blog sim, ou pode sim, ser sim sim sim depois vocês okay. vão decidir para vocês vão primeiro vão ter que pensar assim no, nos objetivos edu educacionais e nos conteúdos educacionais Ok Okay. E depois vão, vão pensar assim, ora bem, eu para fazer isto dava-me jeito de ter um blog, ou dava-me jeito de ter um website, ou dava-me jeito de ter uma wiki, por exemplo, se vocês querem que os alunos façam um trabalho colaborativo, então se calhar uma wiki, portanto, ou o Wikispace, ou o pbworks, Works, ou até no Google Drive. Se calhar essa era a ferramenta ideal. para fazer esse tipo de trabalho, não é? Então, vocês é que vão imaginar. Depois diz, uh, podem pensar assim, ah, uh, também seria interessante pôr os alunos a trabalhar e a fazer nuvens de palavras para, por exemplo, uh, uh, por exemplo a estudar uma biografia de um autor. Estão a ver? Tanto vocês depois, à medida que vão pensando naquilo que, que gostariam que os alunos fizessem, vão pensando nas ferramentas que uh, vos uh, ajudariam a atingir os. Os objetivos. os objetivos educacionais Porque eu sempre digo Primeiro a pedagogia Depois a tecnologia A tecnologia está assim. lá para ver se nos ajuda melhor A atingir esses objetivos Entendido? Ok, sim senhora Bom, Por isso é que eu digo Agora é só o esboço Porque nós vamos aprender outras coisas que Quando chegarem lá vão dizer assim Ah, o meu projeto final até podia ser isto pois. Está a perceber? Mas eu quero que desde já comecem, por isso é que é, o portfólio e o projeto final são elementos de avaliação desta oficina e quero que desde já estejam latentes, portanto, vêm pensando no assunto e paulatinamente, quando chegarem ao final da oficina já têm isto tudo bem organizado e, e já foram trabalhando uh, nestas uh, duas uh, atividades, ok? Ok, sim senhora esclarecida. Muito bem, ótimo. <risos> Obrigada. Nada. Alessandra quer nos dizer alguma coisa? Olá, olá, Olá, boa noite. Alessandra. Sim, então, eu também queria cumprimentar a